ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה, וסלחתי לעוונם ולחטאתם. ויקרא ירמיהו את ברוך בנריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני, אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך, למור, אני עצור.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 פתח שער בית אדוני החדש, באוזני כל העם. וישמע מי חיהו ון גמריהו בן שפן, את כל גברי אדוני נעל הספר. וירד בית המלך על לשכת הסופר, והנה שם כל השרים יושבים. אל ישמע הסופר, ודליהו בן שמעיהו, ואל נתן בן אחבור, וגמריהו ון שפן, וצדקיהו ון חנניהו, וכל השרים. ויגד להם מחייהו את כל הדברים אשר שמע, בקרוא ברוך בספר באוזני העם. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שלמיהו בן קושי, לאמור. המגילה אשר קראת בה בא באוזני העם, ככה נא וידך ולך. ויקח ברוך בן נריהו את המגילה בידו, ויבוא עליהם. ויאמרו אליו, שבנה.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 כותב על הספר בדיו, ויאמרו השרים אל ברוך, לך יסתר אתה וירמיהו, ואיש על ידה איפה אתם. ויבואו אל המלך חצרע, ואת המגילה הפקידו בלשכת אלישמה הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר,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 ואל איש יהודה, את כל הרעה אשר דיברתי עליהם ולא שמעו. וירמיהו לקח מגילה אחרת, ויתנה אל ברוך בנריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר, אשר שרף יהו יקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמא.